Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. سبحانك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله المطهرين واصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا حسن متابعة سنة حبيبك سيدنا محمد واخصرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لواءه كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك يا ربنا اجمعنا يوم الكيامة مع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد معسر المسلمين اتقوا الله حق تكاته Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin majlis sumat Yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi oleh Allah hati yang benar-benar kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wa kita tidak akan kenal Jumat kecuali melalui Nabi SAW Kita tidak kenal solat, tidak kenal puasa, tidak kenal ibadah Tidak kenal bagaimana kita mendekatkan kepada Allah kecuali kerana Nabi Muhammad SAW tidak ada pintu kepada Allah kecuali, kecuali melalui pintu Nabi saw. Dan sungguh agungnya Nabi, mulianya Nabi dimuliakan dan diagungkan oleh Allah wabarakatuh. Wahai Muhammad telah aku angkat penyebutanmu, aku angkat penyebutan namamu. Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah. Wahinna kalaulahu luke naqdi. Wahai Muhammad sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat agung-agung yang mengatakan agung dan yang Maha Agung Kalau Zat Yang Maha Agung menyebut sesuatu Agung tentu Agung yang sesungguhnya Nabi Muhammad, Nabi Agung Nabi Muhammad, Nabi Besar Dan kenalilah Nabi-Nabimu Jika engkau ingin bersanding dengan Nabi Agung Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin mengagungkan nabi harus kita contoh pada para sahabat sallallahu alaihi wasallam bagaimana para sahabat nabi memuliakan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ngerti nabi Muhammad diangkat oleh Allah dimuliakan oleh Allah maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk bisa mengagungkan dan memuliakan nabi sallallahu alaihi wasallam innama ana basyrun mithlukum jangan sampai Firman, jangan sampai kalimat-kalimat Yang sering didengar oleh sebagian orang Bahasanya, hey um manusia Aku adalah seperti kalian Nabi Muhammad mengatakan bahasanya Dalam ala Nabi Muhammad menyebutkan Atas perintah Allah untuk berkata Ana bascharun Aku adalah manusia seperti kalian Semuanya, makna kesamaan Di sini bukan kita seperti Nabi Muhammad Bukan, akan tapi Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah Dalam bentuk manusia Agar kita bisa meniru bagaimana cara tidur yang baik bagaimana cara berjalan yang baik Jangan hanya sampai di sini membaca ayat ana bas, ana Aku manusia seperti kalian Kalau hanya menyamakan Nabi Menganggap Nabi sebagai manusia Abu Jahal pun menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia Abu Lahab menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia Dan kita pun menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia Apa kelebihan antara kita dengan Abu Jahal? Sama-sama menganggap Nabi Muhammad manusia Ada kelanjutannya Nabi Muhammad adalah manusia diagungkan oleh Allah Yuhailaya Diberi wahyu, diberi syariat, ah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi wahyu artinya dipilih oleh Allah. Nabi Muhammad manusia pilihan. Itulah kelebihan kita dibanding mereka yang hanya menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan Nabi Muhammad manusia seperti aku. Eh tidak. Nabi Muhammad beda bukan seperti engkau. Kalimat Nabi Muhammad seperti kita. Artinya agar kita bisa niru Nabi. Karena Nabi Muhammad dari manusia, bukan diutus dari bangsa malaikat. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari bangsa manusia agar kita bisa meniru semuanya sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meniru. Nabi Muhammad makan seperti kita, makan sehingga untuk berpuasa pun kita bisa bersuri teladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihan di sini. Perbedaan antara kita dengan Abu Jahal. Kalau hanya orang mengatakan orang hanya berkata Nabi Muhammad sama seperti kita, itu artinya kita enggak beda dengan Abu Jahal. Kelebihan kita adalah kita mengagumkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi saw. Bagaimana Nabi Muhammad diagungkan? Yang dianggukkan bukan syariatnya saja. Sebagian orang berkata bahwa yang perlu dimuliakan, yang perlu diagungkan dari Nabi Muhammad hanya syariatnya saja, agama yang dibawanya saja. Ini adalah kebodohan terhadap Nabi. Tidak kenal Nabi, kenalilah NabiMu dengan riwayat-riwayat yang sah dari Nabi SAW yang perlu diagongkan dari Nabi bukan sekedar syariatnya akan tapi jasadnya Nabi pun perlu dimuliakan dan diagongkan yang tidak memuliakan jasadnya Nabi belum memuliakan Nabi semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi pun perlu kita muliakan tidak berlebihan kalau kita memuliakan Nabi bahkan keringat Nabi pun perlu kita agongkan kita agongkan lihat Maka riwayat sahiha Imam Bukhari meriwayatkan waktu Urwah ditanya oleh orang kafir Quraisy untuk menyifati Nabi Muhammad bagaimana Muhammad itu kemudian Urwah berkata aku pernah ke Persia aku pernah ke kekaisaran Roma pernah ke negeri-negeri, aku tidak pernah meru'aitu ahadun azhama ahadan ma'adzama ashabu muhammadin muhammada, aku melihat orang-orang mengagungkan sahabatnya, tapi tidak pernah aku lihat seperti ashabnya Nabi Muhammad sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana mengagungkannya, bukan saja mengambil syariatnya, bukan saja di saat diperintah menjalankan perintah, di saat berhenti-berhenti tidak, disebutkan matanakaman muhammadan illa waka'ati kafirajulin minhum, fadallak Sampai derajat dikatakan oleh urwah Sehingga orang-orang kafir mendengar itu gemeteran ketakutan Mengagungkannya sahabat Nabi kepada sahabat Nabi Sampai Nabi Muhammad tidak membuang dahak Kecuali jatuh di telapak tangan salah satu dari mereka Kemudian diusapkan di wajah mereka dan badan mereka Dahak Nabi Muhammad Hadis riwayat Imam Bukhari Kurang apa? Kurang jelas Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad tidak buang dahak kecuali disambut oleh salah satu sahabat Nabi. Fadalah kebiah dan ini makna pengagungan, pengagungan kepada dahak Nabi saw. Dan lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wakadu ayak tati lufi walduihi saw. Mereka berebut kayak mau bunuh-bunuhan, berebut mengambil bekas wuduhnya Nabi saw. Ada apa dengan air? Bekas air wudhu ada apa dengan dahak Nabi SAW itu bukan syariat akan tapi itulah yang dilakukan sahabat Nabi contoh kita, yang dilakukan sahabat Nabi, sahabat Nabi mengagongkan sampai dah Nabi saw. Nabi Muhammad tidak potong rambut kecuali di kerumini sahabat Nabi tidak ingin ada satu rambut pun yang jatuh ke bumi. Ditangkap dan disimpan dan salah satu sahabat yang menyimpan rambut Nabi saw adalah Sa'idina Khalid bin Walid seorang banglima besar. Beliau adalah jago di dalam berperang dia menyerbu musuh, menyerbu lawan dengan gagah dan penuh berani suatu ketika Sa'id Khalid bin Walid di saat ramai, di saat dalam kancah peperangan, di saat berkecamuknya perang, tiba-tiba Khalid berbalik. Khalid bin Walid berbalik. Kemudian ditanya oleh para sahabat-sahabat beliau, Khalid, dalam keadaan perang seperti ini, kenapa angkau sempat sempatnya balik? Apa yang kau cari? Ia berkata, ia berkata, kopiahku ketinggalan, topiku ketinggalan, kopiku jatuh. Ada apa dengan topi kita perang besar ini? Khalid bin Walid dengan suara lantang dan berkata jangan remehkan tobi itu karena di kopiahku itu telah aku simpan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan para sahabat Nabi kepada rambut Nabi, pengagungan sahabat Nabi kepada dahak Nabi kepada ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna pengagungan yang perlu kita belajar dari sahabat Nabi saw. Bukan kultus, kultus bukan. Mengagungkan semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi adalah kewajiban dan dicontohkan oleh para sahabat bukan nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja sesuatu yang keluar dari diri nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang nempel pada nabi pun diagungkan lihat itu imam muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab sahihnya imam muslim yang kenal imam muslim kenalilah imam muslim menyebutkan kisah dari sayyidina asma binti abubakar Bakar na sayyid putri sayyidina abubakar as-siddiq berkata sayyidah asma berkata hadhihi jubbatu rasulillah ini jubahnya nabi sallallahu alaihi wasallam qabatat ha Aisyah itu dulu dipegang kakakku Siti Aisyah Walamma ku bidat tatkala, tatkala Aisyah meninggal Ku batuha aku pegang Wa inni ughassiluha astashvibiha limardana Aku ambil itu jubah Kemudian di saat ada orang sakit Aku celupkan di air Dan airnya aku jadikan obat Untuk orang yang sakit Mengagungkan jubah Nabi SAW Kurang apa? Ini makna pengagungan Yang diajarkan oleh sahabat Nabi SAW Jadi inilah yang perlu kita kenali Sahabat Nabi mengagungkan Nabi semua yang bisa mereka lakukan Mereka lakukan Intinya makna mengagungkan Mengagungkan Nabi dan mengagungkan Nabi tidak akan sampai kultus, karena tidak ada dari masa ke masa mengagungkan Nabi sampai menganggap Tuhan. Laut tru ni kau makatrotinna seorang Isa Dilarang memang oleh Rasulullah jangan kultuskan aku, jangan berlebihan menyanjungku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa. Tapi yang dicontohkan dari Nabi itu apa? Mereka menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Tapi kalau engkau menyanjung Nabi tidak kau angkat sebagai anak Tuhan dan sebagai Tuhan maka getolah itu bukan kultus. Kalau seandainya ada festival di suatu hari untuk membuat sair, sair, sair, untuk menyanjung dahak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah satu kekultusan. Karena Nabi, para sahabat Nabi bukan sekadar menyanjung dengan lidahnya, tetapi mereka menyanjung dengan perilakunya. Subhanallah mereka adalah sahabat-sahabat mulia, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita muliakan Nabi Muhammad perlu kita agungkan contoh kita dan Nabi jadi semua yang ada sangkut potnya dengan Nabi ayo kita agungkan alibat Nabi kita muliakan sahabat Nabi kita agungkan karena mereka sambung dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahasanya cara berjalanku lebih bagus dari cara berjalan yang Nabi Muhammad ulama mengatakan, kalau tidak fasik dia kafir keluar dari Islam, mengatakan bahasanya dirinya lebih bagus dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam urusan cara berjalan Nabi, urusan cara makan Nabi, urusan cara berbakaian Nabi adalah sebaik-baik cara berbakaian itulah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka perlu Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah sebelum lahir dan setelah lahir, dan juga Nabi Muhammad dimuliakan saat lahir, ada sebagai orang yang bisa berkata Nabi Muhammad mulia sebelum lahir dan setelah lahir akan tapi seolah Allah Nabi Muhammad tidak mulia saat lahir. Sehingga jika ada orang merayakan Maulid Nabi SAW mereka heboh. Nabi Muhammad tidak perlu dimuliakan. Ini adalah satu kepecian. Satu cara pandang yang tidak benar tentang Nabi. Nabi mulia sebelum lahir. Nabi mulia setelah lahir. Nabi mulia saat lahir. Nabi mulia saat hidup. Nabi mulia saat meninggal. Dan Nabi mulia nanti di badang mahsyar dan bersama Nabi semua akan mulia. Yang ikut Nabi ikut mulia dan Nabi adalah paling mulianya manusia kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mengatakan Nabi Muhammad, kenapa orang pada merayakan Maulid Nabi? Nabi Muhammad lahir tanggal 12. Ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad lahir bukan tanggal 12. Wahai kaum muslimin yang beriman kepada Nabi yang agung, kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi sebab hari bisa ber ulama berbeda pendapat akan tapi kita memuliakan lahirnya nabi terserah keanggap tanggal 1 2 3 4 5 enggak penting yang jelas nabi Muhammad pernah dilahirkan dan bersama kelahiran nabi Muhammad keajaiban-keajaiban dunia terdit ter ter ter ter ter ter ter tambak oleh Allah mulai dari runtuhnya Kaisar rombohnya romboh ke Kaisaran pun mulai dari uh, setelah itu bayi-bayi yang waktu itu lahir laki-laki semua, kemudian halimah Sa'diah yang saat itu sakit-sakitan, di saat bersentuhan kulitnya dengan bayi, mulia Nabi Muhammad pun menjadi air sujunya lancar dan masih banyak keajaiban bersama kelahiran Nabi Muhammad, semesta mengagungkan Nabi, kenapa kita tidak mengagungkan Nabi s.a.w. lalu berkata, merayakan mulit Nabi adalah sesat, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada kecintaan yang sesungguhnya, pengagungan yang sesungguhnya. Ibnu Imam Bukhari rahimahullah telah membawa cerita. Tidak cerita ini tidak kita jadikan khotbah. Di situ diceritakan bahawa dari Imam Bukhari menceritakan bahawa waktu Nabi Muhammad terlahir, Imam Bukhari membawa cerita bahawa waktu Nabi Muhammad terlahir, saat itu ada Abu Jahal mempunyai seorang budak, Abu Lahab mempunyai seorang budak, namanya Thuwaibah, budak itu memberikan kabar gembira kepada Abu Jahal bahawa saudaranya Abu Lahab bahawa saudaranya Abdullah telah melahirkan seorang anak laki-laki saat itu ternyata Abu Lahab bergembira, saking gembiranya Tuaibah dimernikahkan, kemudian ada yang memimpikan bahwa di saat nanti di akhirat nanti, Abu Lahab itu diringankan seksanya setiap hari Senin setiap hari Senin waktu lahirnya Nabi Abu Lahab diringankan sebagai orang yang anti perayaan melihat Nabi itu bukan hadis, dan kami pun tahu itu bukan hadis Nabi SAW, akan tetapi itu sekedar cerita, tapi cerita itu siapa yang menulis, siapa yang mengabadikan kisah itu yang mengabadikan adalah Imam Bukhari kalau memang kisah itu tidak benar kalau memang kisah itu tidak pantas kalau memang kisah itu bid'ah kalau memang kisah itu syit melanggar syariat Imam Bukhari sangat mengerti syariat, tentu tidak akan diabadikan di bukunya Imam, Ghuz Imam Bukhari kisah itu ada dan Imam Ghazali tidak memberikan talik tidak memberikan komentar, kisah ini jangan didengar, tidak, bahkan Imam Bukhari waktu mencantai Tentukan kisah tersebut dengan penuh ikrar Dengan penuh keyakinan bahasanya Hal semacam itu adalah boleh dan benar Memuliakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang pertama kali menyebut kelahiran Nabi adalah Nabi waktu ditanya Ya Rasulullah Kenapa engkau puasa hari Senin? Beliau menjawab Fihi wulidtu Di hari itu aku dilahirkan jadi fihi wulittu, di hari itu aku dilahirkan, jadi menyebut kelahiran Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat harus harus tahu, kita harus tahu Nabi Muhammad dilahirkan, agar kita tidak mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah dilahirkan kita tahu Nabi Muhammad mulia di saat dilahirkan, banyak kemuliaan kisah-kisah yang bisa kita baca dalam sejarah Nabi ada tiga hal, pertama sejarah Nabi perlu kita baca, kemudian naik pangkat tentang Syama'il Muhammadiyah, ciri atau sifat-sifat mulia Nabi, kemudian yang ketiga adalah tentang kekhususan Nabi SAW baca tiga tingkatan mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kita akan sampai pemahaman yang sesungguhnya intinya bahwa agungkan Nabi Muhammad ada pun cara mengagungkannya tentunya dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi tidak diperkenankan kita mengagungkan Nabi dengan haram misalnya mohon maaf mabuk-mabukan minum-minuman keras dan sebagainya agungkan Nabi dengan sesuatu yang disyariatkan Nabi dengan bersedekah dengan membuat pengajian dengan memberikan santunan kepada fakir miskin dan sebagainya dan itu biasa dilakukan oleh para orang-orang soleh di saat merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengumpulkan orang yang satu berceramah, yang satu membaca sejarah Nabi dan ceramah adalah sangat syar'i. I. Membaca sejarah Nabi adalah keharusan, sebab yang tidak kenal Nabi tidak akan cinta. Wa kullanakuswale kaminamba irrusulimanutub itu bifuadaka. Disebutkan oleh Allah dalam Al Quran, nabi-nabi itu dihadirkan ceritanya oleh Allah di dalam Al Quran agar semakin kokoh hati kita, agar cinta kita semakin kuat. Itu nabi-nabi terdahulu. Bagaimana tentang dengan kisah Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum Muslimin yang semoga diberi oleh Allah hati yang bisa mengagungkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, hati yang bisa memuliakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, muliakan Nabi Muhammad sebelum lahir, saat lahir, setelah lahir, rayakan semuanya kelahiran Nabi. Semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi adalah syiar. Syiar adalah semua jenis ibadah. Syiar adalah semua jenis kebaikan adalah syiar dan yang mengagungkan syiar Allah itulah orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Asyura Muslimin. Inna asan kalam al kalam kalaullahi malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala Yaqul wa biqa liyahdadil muhdadun A'udhu billahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadrak Wa wadahna anka wizrak Alladhi ankadadahrak Wa rafakna laka zikrak Fa innama al usri yusra Innamal usri yusra Fa idha faraghta fangsab Wa ila rabbika farghab Farakallah liwalakum fil quranil adhim Wa nafa'ni wa iya kumima fihi minal ayati wa zikri al hakim Wa taqabbala mini wa minkum tilawatahu Innahu wa sami'ul adhim Allahumma salli wa sallim ana Sayyidina Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah liman jahada bihi wa kafaru asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal al bashar Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad matta salat aynun wa ududun bi khabar al -al wa ala ali al athhar wa asabil ahyar ma'asul Mu muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tambahan bahawa Setelah Nabi Muhammad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Nabi terus berlangsung. Terus berlangsung bukan kepada syariatnya saja. Dikisahkan ini, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk kota Madinah. Beliau seorang khalifah Biasa memasuki gang-gang kota Madinah dan di saat memasuki salah satu gang kota Madinah Nabi Muhammad melihat satu pemandangan yang berbeda tidak seperti biasanya Lalu Sayyidina Umar bin Khotab berfikir sepertinya ada yang kurang di sini Akhirnya Sayyidina Umar mikir-mikir baru sadar ternyata ada yang hilang yaitu talang Kemudian Sayyidina Umar Syedina Umar bin Khattab Syedina Umar Khattab melihat kota Madinah, mohon maaf. Syedina Umar bin Khattab melihat kota Madinah, melihat di kota Madinah itu ada satu pemandangan yang tidak menarik, yaitu talang. Ada talang yang kurang baik, karena beliau adalah seorang khalifah perlu menata kota, maka talang itu langsung saja dicabut, menyuruh orang yang berserta Sayyidina Umar bin Khattab turunkan talang itu mengganggu pemandangan kota. Dan benar talang itu dicabut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah selesai dicabut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas melewati gang tersebut. Dan di saat Sayyidina, apa, uh, Sayyidina Abdullah bin Abbas melewati gang tersebut, melihat pemandangan yang kurang. Noleh ke kiri ke kanan, lalu sadar bahwasannya yang hilang adalah talang. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada orang kampung yang ada di situ, siapakah yang menurunkan talang itu? Orang kampung menjawab yang menurunkan adalah khalifah Menitikkan air mata Sayyidina Abdullah bin Abbas Segera bergegas kepada khalifah Dan mengetuk pintu khalifah Sayyidina Umar bin Khattab terkagetkan Karena orang besar seperti Abdullah bin Abbas Tidak akan mengetuk pintu rumahnya Kecuali dalam keadaan penting dan perlu Kemudian bertanya Ada apa wahai Abdullah bin Abbas Engkau mengetuk pintu dalam waktu seperti ini Sayyidina Umar bin Khattab bertanya Wahai khalifah Aku mau tanya Benarkah engkau yang menurunkan talang Yang ada di gang di pojok kota Madinah itu Sayyidina Umar bin Khattab menjawab Benar, aku yang menurunkannya karena aku lihat talang itu tidak menarik Ganggu pemandangan kota Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas Dengan menitikkan air mata berkata Ai Khalifah, Apakah kau tidak tahu Apakah kau tidak tahu bahawa yang memasang talang itu adalah Rasulullah Seketika itu Sayyidina Umar bin Khattab Terkaget Dan mengucapkan Benarkah yang memasang Adalah Rasulullah Demi Allah Yang memasang Rasulullah khalifah Dan aku yang membantunya Kemudian Khalifah Umar berkata Kalau begitu Abdullah bin Abbas Ayo ikut aku Kemana? Ke gudang Untuk apa? Mengambil talang itu Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab Bersama Abdullah bin Abbas Ke gudang Mengambil talang tersebut Talang mau dibawa oleh Abdullah bin Abbas Biar aku yang membawa Khalifah Tidak Biar aku sendiri yang membawanya Sayyidina Umar bin Khattab Membawa talang tersebut ke pojok kota Madinah yang telah diturunkan talang dari tempat itu sesampainya di tempat itu Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas kau pasang talang itu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas baik, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata baik Khalifah Ternyata waktu mengatakan baik malah pergi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemana kau Wahai Abdullah bin Abbas? Ya Khalifah, tempatnya tinggi. Aku harus tarik tangga untuk tatak untuk injaanku Khalifah Umar berkata tidak perlu pakai tangga Wahai Abdullah bin Abbas. Injalah tengku Umar bin Khattab yang telah berani menurunkan talangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang harus kita hadirkan kekaguman, memuliakan, mengagumkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai urusan talang. Ini makna. Marilah kita semua belajar dari para sahabat. Nabi, untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allahu wa malaikatahu yusallu na'ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ma'asla muslimin ittaqullah haqqadukatih walatamutunna illa wa antum muslimun mari kita ber, uh, menengadahkan tangan mohon kepada Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahummarhamna wala tu'adzibna wansurna wa'afina wala, wa wala tumritna wa akrimna wala tuhinna wa'thirna kulli shay'in qadir Allah yang menyaksikan hati kami ya Allah Ya Allah, engkau lebih tahu siapa kami dan hati kami Jika hati kami kosong dari pengagungan Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Jika hati kami tidak bisa mengakungkan kekasihmu Nabi Muhammad Kami mohon detik ini saat ini Berikan kepada hati kami hati yang bisa mengakungkan Kekasihmu Nabi Muhammad Yang bisa mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Dan jadikanlah kami ya Allah Hamba-hamba yang bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad Di dunia sebelum di akhirat Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad Di alam barzah Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad Kelak di badan masyarakat Ya Allah Di saat orang-orang mulia Yang bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad Kemudian dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ke Telaga Kauhtar Lalu lalu beliau memberikan kami air minum Dari Telaga Kauhtar Hingga kami tidak akan haus selama-lamanya Ya Allah kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini Ya Allah Kumpulkan kami kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah ada di antara hamba-hambamu Yang mengaku mereka sambung hati Dengan kekasihmu Nabi Muhammad kan tapi ternyata kosong hatinya dari cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad engkau pencipta cinta maka wujudkan kecintaan di hati kami dan sungguh dengan cinta kami akan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad dengan cinta kami akan mudah meniru kekasihmu Nabi Muhammad dengan cinta kami mudah mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah wahidat yang maha mulia muliakan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad jadikan kami umat yang sesungguhnya dari kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jauhkan kami dari segala bencana di hati kami yaitu bencana kebencian kepada kekasihmu kasihmu Nabi Muhammad benci kepada semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad rindukan kami untuk menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad rindukan kami kepada semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah keluarga kekasih Nabi Muhammad ashabat kekasihmu Nabi Muhammad cara hidup kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah engkau yang menciptakan cinta cinta cinta cinta ya Allah berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya ya Allah Allahumma ya Allah Habib ilaina ma habbahuhu wa habibuka Sayyidina Muhammad berikan kepada kami kecintaan kepada semua yang dicintai oleh kasihmu Nabi Muhammad ya Allah Allahumma warzu anil khulafa ar rasyidin alladheena qadaw bil haqq wa kanubihi bihi yaadilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa ashaabi wa zairi ashabi rasulikal ajmain Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana adfa annal bala wal waba wal zina wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa mabatan Allahumma aslihna wa aslihman man bi salahi salahu islam wal muslimin Allahumma la ya rabbana la tuhlikna wa ahlik fi halaki salahu al Allahumma izal Islam al-Muslimin, unsur mana surah Islam al-Muslimin, wakdul mana khalal Islam al-Muslimin, Allahumahlik ada al-Musliminah di Palestina, Allahumahlik ada al-Musliminah di Palestina, Allahumahlik ada al-Musliminah di Palestina, Allahumaya Rabbana unsur al-Musliminah di Palestina, unsur al-Musliminah di ibadat ibadat al-Muslimin, unsur al-Musliminah jami'an, Allahumaya Allah ya Allah, Allahumarhamna jami'an, Allahumarham walidna, Allahumafir al والمؤمنين والمؤمنات الاحيي منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ماسر المسلمين ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم